Кожен працівник – сам собі менеджер. Сам собі менеджер – це людина, яка ставить перед собою завдання і виконує їх. Такі люди не потребують жорсткого керівництва. Їх не треба щодня контролювати. Вони роблять те, що робив би менеджер. Задають тональність і темп. Формують конкретні завдання. Визначають пріоритетність і черговість виконання тощо. І все це вони роблять самі для себе. Ці люди звільняють вас від потреби контролювати їх. Вони самостійно визначають напрям роботи. Коли ви даєте їм спокій, вони приємно дивують вас обсягом виконаної роботи. Їх не треба повсякчас тримати за руку або наглядати за ними. Як можна вирахувати таких людей? Подивіться, що вони мають за плечима. Імовірно, вони задавали тон і на попередніх місцях роботи, або мали власну справу, або самостійно вели проект. Ви зацікавлені у працівниках? які були б здатні створювати щось від нуля і достеменно знали кожний аспект справи. Коли ви знаходите таких людей, у решті членів команди вивільняється час для того, аби більше працювати самим і менше наглядати за іншими.